Nels klub nærmer sig afslutningen på Superliga sæsonen og mens mesterskabskampen jo lever i bedste velgående ja så er nedrykningen afgjort allerede. Det betyder at vi ved hvem vi skal sige farvel til og et af de hold det er AC Horsens og sportschef Nils Erik Søndergaard. Og øh, det er ikke derfor du er kommet her ind i Københavns Klub i dag, men øh, velkommen til i hvert fald Niels Erik. Øh, nu har du haft lidt tid til at fordøje den her nedrykning. Øh, også hvad man kan sige havde også tid til at forberede mentalt på det vil ske mm. inden da. Øh, hvordan har du det her øh, et stykke tid efter med, at, øh, at I er rykket ned? Jo, selvfølgelig er vi skuffede over, at vi er rykket ned, men, men, men som du siger, vi har haft tid til at fordøje den, og øh, det kommer jo, kom jo ikke som nogen chok for os. Vi har jo øh, om noget ligget øh, i bunden af Superligaen øh, i princippet hele sæsonen. Øh, vi får en, en fantastisk dårlig start, øh, og den har bare forfulgt os. Øh, starter med tab 3-0 i den allerførste kamp, og jeg vil sige, at den, den den oplevelse har fik vi aldrig rigtig rystet af af holdet af klubben. Vi er kommet lidt igen nu her, og jeg synes selv, at vi har pil opad. Så det vi, det, vi prøver på nu, det er at få sluttet ordentligt af og tage noget positivt med til, til næste sæson i første division. Er det egentlig ikke pudsigt, og det er ikke fordi, vi skal snakke så meget om nedrykningen lige nu, men er det ikke pudsigt, at som regel er det sådan, at når en nedrykning bliver afgjort, så begynder holdet at spille og, og lave resultater? Jeg synes, vi ser det tit. Jo, det er det. Og, og så kan man jo bruge den gamle floske, om man kan spille frigjort eller hvad man kan. Men, men det er jo nok lidt det, at presset er væk. Og, og øh, ja, jeg vil sige, den dag, vi, vi førte 3-0 mod Vejle på, på hjemmebane, hvor der for første gang i lang tid var, var rigtig mange tilskuere på stadion, og vi skulle lave en god, fed oplevelse ud af det. Øh, spiller vi 3-3 og smider det hele til slut, og så rykker vi ud. Så det, det var selvfølgelig en, øh, en mavepumpe for os på det tidspunkt. Men, men, men derefter, hvad jeg egentlig siger, så synes jeg egentlig, der har været øh, God humør på drengen og, og, og man tigger, kigger positivt fremad stadigvæk. Vi skal snakke mere om øh, Horsens og også, hvad der øh, skal ske øh, i den øh, nærmeste fremtid øh, senere på programmet. Men inden da så skal det handle om dig og dit øh, virke i dansk mm. fodbold øh, for Niels Christian, når man siger Niels Erik Søndergaard. Jeg ved ikke med dig, men så tænker jeg altså stadig på øh, Esbjerg. Ja, men det gør man jo. Altså, Niels Erik har jo været en institution i Esbjerg, og øh, i hvert fald så lang tid, jeg kan huske, så udover at han har spillet et hav kampe, så har han jo været her og der alle vegne i Esbjerg i alt den tid, hvor jeg har været med i hvert fald. Og derfor, jeg må da sige, det glæder mig til at høre lidt om, altså jeg har det jo sådan, jeg synes jo Esbjerg er en fantastisk klub. Um, jeg ved godt, i gamle dage sagde man altid, at dengang, da jeg spillede, tog man jo over med toget, og når så togdørene gik op, og man ud, så kunne man jo mærke, at man var kommet til vestkysten. Ja, for været luft, ja. Jeg godt af fisk, ikke? Ja. Men uh, Esbjerg er jo en fantastisk fodboldby, og uh, som gammel KB'er, uh, så er jeg jo altid syntes, at Esbjerg, af alle de hold, der spiller i blå-hvide striber, uh, det er jo sympatiske klubber. Pussy Ikke? Ja, uh, yeah. yeah, det synes jeg. Yeah. Så kan man selvfølgelig undres over, at Nils nu har valgt at spille i en klub, der spiller i gult, men altså, det, er ja, det, jo, det kan, kan jeg ikke helt forestille mig, hvordan det må være. Jeg tage, det kan du også nå nu, hvis det er jeg christian Nils Erik, du har spillet 357 førsteholdskampe, har jeg læst mig frem til mm -hmm. for klubben og været i organisationen i 22 år. Hvad betyder Esbjerg egentlig for dig, selvom du ikke er, der, du ikke er aktiv i klubben længere? Jamen, selvfølgelig, når man har været øh, så mange år i, i, i den samme klub, den samme arbejdsplads, og, øh, så, øh, så, så er det jo mere bare en, en, en, en klub for mig. Og derfor var det da også øh, en, en stor beslutning for mig, at jeg skulle øh, træffe den her, det her valg og, og skulle skifte øh, i efteråret 2020. Men øh, jeg tror, det var, det var sundt nok, men stadig vil jeg jo sige, at Esbjerg at, at betyder noget for mig i dag. Selvfølgelig gør det det. Jeg har haft fantastisk mange... Jeg har stadigvæk mange, der, der er beskæftiget i klubben, selvom det er, det er også en klub, der sker rigtig meget i øjeblikket. og, og, og Nogle af de ting, som sker, er jo også sådan, når man sidder lidt udenfor, kan være svært lige helt at, at genkende og måske helt at, at følge om. Det er den rigtige vej, men, men, men det er jo andre, der er meget tættere på at beslutte i øjeblikket. Jo. Men, men Esbjerg har der betydet rigtig meget for mig, og jeg har haft så mange gode oplevelser, både som, både som spiller, men, men, men absolut også de 22 år, hvor jeg fik lov at, som Christian siger, at have, have mange forskellige kasketter og roller i, i klubben. Jeg ja, kan du ikke lige tage os med rundt på lidt af den rejse, som det så populært hedder, altså de her roller, du havde, mm, fordi mm. det er jo ikke bare at sidde ved skrivebordet og, og ringe til spillere eller agenter, der har jo været meget andet end det. Ja, det har der. Fordi man kan jo sige, at jeg startede op i 98, om noget, og, og det var jo der, hvor Esbjerg ligesom var i gang med at skulle genrejse efter man i, i mange år har været på, på fodboldens anden klasse vi var kommet ned og, og ligge og være sådan et midterhold i, i den næstbedste række. Heldigvis så var der nogle, nogle visionære folk, blandt andet en, en formand, Jørgen Jensen, som kom til at betyde meget for, for Esbjerg. Nogle, nogle pengefolk og vores borgmester på daværende tidspunkt, som forsøgte at genskabe det her. Og den første man, man tog fat i, det var, det var Vigo Jensen, som jo skulle være cheftræner. Og, og han startede op et halvt år før mig. Og så, jamen, så tog Jørgen Jensen der og Vigo tog lige fat i mig og spurgte, om ikke jeg ikke havde lyst til at være med på den her rejse her til at genskabe det. Og så blev jeg ansat som direktør i sommeren 98. Og så har du jo ellers kørt lidt derfra, direktør, sportsdirektør og akademichef, lidt af det hele i en periode, hvor vi sådan lidt populært sagt ikke havde hverken en sportsdirektør eller en sportschef, men vi fungerede i et sportsligt udvalg. Det var måske ikke så gennemskueligt udefra, men der havde jeg nok sådan mere, i hvert fald funktionen af sportschef, uden så at have det af titel. Det har været, ja, det har været lidt mudret engang imellem Jamen, øh, øh, men altså, udfra. Esbjerg var jo i, i, i starten af nulerne, var Esbjerg jo en, en, en magtfaktor. Mm. Øh, et, efter København og Brøndby kæmper godt nok om første og anden plads, mm. men Esbjerg bliver jo skære, og det er jo først inden for de sidste spillerunder, at jeg kan huske, at Jørgen Jensen var selvfølgelig rasende, det er klart. <laughs> ja, <selvfølgelig>. <laughs> <laughs> Han var meget temperamentsfuld selvfølgelig, når tingene gik imod ham. Og jeg husker, at FCK vinder over på Esbjerg stadion, en meget afgørende kamp, mm -hmm. som jo øvrigt gør, at man får overhalet Brøndby og bliver Danmarks mm. Men der er Esbjerg jo i den periode en klub, som spiller med om, om medaljerne. Og derfor kan man jo godt sige, som Nils erik siger, at man kommer fra en periode, hvor det har været mindre godt, så kommer man i en stærk periode med utrolig stærk, Lokal opbakning ja, oplever jeg også, ja, ja. Øh, og så er det ligesom på en eller anden måde, så siver luften ud af det alligevel, mm. øhm, hvad, hvad skyldtes det egentlig? Ja, hvad skyldes det? Fordi det er jo rigtigt, øh, hvis vi er tilbage helt tilbage i, i 03-04, hvor vi jo overgav øh, vores bronzemedalje på et tidspunkt efter, at vi øh, er med fremme, øh, faktisk helt til slut, øh, som jeg også husker, så taber vi. Vi taber pusten lidt, vi taber blandt andet i, i Herfølge, vi taber i AGF, øh, og så som sagt også, også mod FDK, og så, øh, så smider vi jo medaljerne. Og øh, har jo nogle gode år også op, op igennem 0'erne, der jeg spiller også internationalt, og vi spiller med et par gange der. Men, øh, efter, jamen det må jo være 10 år, så i 11, så rykker vi jo så ud efter at i et par sæsoner have ligget lidt i den tunge ende. Og jeg tror, at noget af det, der sker, det var jo blandt andet, at den her lokale forankring, og de her mange unge, vores egne udviklede spillere, jamen mange af dem var blevet så dygtige, at vi også måtte sælge dem til andre. Jakob Poulsen, Jan Christiansen... Som, Jeg er jo en fantastisk generation af spillere, som kommer op der. H -H og Andersen, lidt Som kommer lidt senere, ja. Nemlig. Det er rigtigt. Øhm, og så det der med at kan erstatte de spillere, som man nu engang sælger, til, til, til både samme kvalitet og værdi, jamen det havde vi problemer med. Og der blev vi jo lidt, et vi blev lidt for, for sammensat en enhed. Øh, der var alt for mange forskellige nationaliteter. Der var, der var ikke den der helt en ånd tilbage som var og det varer. Forlod så med, man i virkeligheden Esbjergs DNA lidt? Ja, det må vi nok sige. Vi kan lidt, lidt køb på det der på et tidspunkt, og det ender så med, at i, i, sommeren, i sommeren 11, der rykker vi ned, rykker så heldigvis op igen allerede året efter, mm. og så får vi jo egentlig derefter den, den, den rigtig gode periode med, med blandt andet Andersen, Bradway og, og, og det her pokalmesterskab i, i 13, som giver os jo hvad jeg vil sige, en af de kæmpe store oplevelser, hvor vi ryger med i, i gruppespil i, i Euroleague. Ja. Der. Så, ja. Så der har været nogle øh, op- og nedture, det må vi sige, undervejs i Jesper. Det har der. Nu gav du mig lidt cool kulkøsning, for jeg var med til at dække de kampe, der I var ja. i Europa, og ja. det, det, var helt, det var helt særlige aftener, der var øh, over på jeg tror, det Blue Water Arena hedder Blue gang. Water, ja. ja. Øh, er det også noget af det, øh, de der magiske aftener der sådan står tilbage som øh, dine bedste minder fra øh, din lange, lange tid, Jesper? klart det, er det. Det, det var nogle det var magiske aftener. og vi var vi havde nogle, nogle fantastiske kampe jeg tror de mange i hvert fald i Vestjylland husker 4-3 kampen Saint-Étienne hvor hvor hvor det bølger frem og tilbage vi ender med at vinde 4-3 på hjemmebane. En, en en solskins efterårs eller sen august aften hvor hvor, hvor fuld hus Jesper på Blue Order Arena det var jo det var jo helt fantastisk Skal skal så til til Frankrig og forsvare den her og vi havde jo alle forventet, at det var, det var så ende endestationen, men øh, på mirakuløs vis, så, så ender vi jo med at vinde 1-0 på mål af Emil Lyng, øh, sådan et halvt selvmål nærmest, øh, og vi havde en, en Rønove på kassen, der der stod en fantastisk kamp dernede, og, øh, og, og der på den måde kom vi jo så i gruppespilet. Tror, det er rigtigt. der har ja. været mange gode ja. spillere. Hvor meget har I egentlig handlet med hinanden? Jeg sidder og tænker, Baglund, jeg kan ikke finde ud af, om det her har været i din Nej, periode. Det, øh... Jeg tror ikke, jeg har købt nogen spillere ned til hjælpen. Nej, jeg... hvorfor ikke? Ja, har det, det er jeg sådan set ikke. De var også, der var også mange af de der, var lidt hjemmefødning. Jeg tror også, når man nåede det niveau, og respekt for Esbjerg nåede jo et, et højt niveau, så må man også sige, at de spillere, der så kunne være på tale, havde måske nok i første øh, omgang, ambitioner om at komme til udlandet, hvad man godt kan forstå. Og jeg kender også Jørgen Jensen, han sælger ikke gerne til konkurrenter. Han havde stort Det havde han, absolut. Så på den måde har der ikke været meget samarbejde mellem jer, hvad man ellers har i det daglige? Men vi har jo haft meget at gøre med hinanden i det mere fodboldpolitiske arbejde, hvor vi tæt har mødtes, og det ene med andet, som jeg sagde før, der har altid været gode vibrationer mellem, mellem Esbjerg og, og KBF FC København. Mm. Så på den led har det altid været, og jeg har haft et fantastisk samarbejde med Jørgen Jensen også dengang vi restaurerede, hvis jeg må sige det sådan, divisionsforeningen. Absolut. Ja. Så ja. Ja. det har jeg også personligt kun gode minder om, og jeg synes jo, Esbjerg er jo en fantastisk fodboldby. Og det er jo også derfor, at man er lidt bekymret over, mm. vi taler om op-, op og downstater i alle klubber. Mere eller mindre, men det er bare ligesom om, at bølgedalene har været meget dybe over hos jer. Ja, og det er jo en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at høre fra eller dig. Eller ikke jer. Ja. Mm, mm. mm. mm. Nu er det jo ikke Ja, nej, okay. <laughs> men vi taler jo lidt om det. Jeg har ja. i Esbjerg, ja. og han ja. er jo ja. en mand, der ved meget om det. Fordi, netop også fordi den lokale opbakning har jo været massiv. Det er noget af det, vi fra hovedstaden misunder mm. i store provinsbyer. Ja. Det er, at der både kommunalt og også forretningsmæssigt mm. er en kolossal op opbakning. Uh, og også uh, tilskud uh, her og der. Mange ting kan lade sig gøre. Ikke? Uh, og også en forankret en lokalpredse, som bakker, uh, jeg ved godt, de kan være kritiske, men de bakker trods alt op. Ikke? Mm -hmm. Og derfor nu kan man sige, nu er Esbjerg så rød ud af Superligaen, og de kom ikke op igen i år. Uh, og det er, jo, uh, det er jo en plet på renommeret, ikke? Det må man sige. Altså, ja. Ja, ja. Uh, og, uh, og hvis vi lige skal sådan dvæle lidt ved den, så må sige, så er det jo første gang i, uh, sådan i nyere tid, hvor Esbjerg ikke er kommet tilbage i, ja. i første hug igen, fordi de andre tre gange, vi har været rykket ud af, af Superligaen sådan i, op gennem nullerne og det her er vi har vi altid formået at komme op året efter. Og egentlig kan man sige, det har som oftest skidt afsæt til, til en god periode ja, efterfølgende, ja. fordi vi, det, det, man, det man jo tager med sig ned i første division, det har jo typisk været en, en, en talentmasse, i hvert fald i Esbjerg På der var en tidspunkt. Der har været en, en Rex Convoy Venbo-generation, der var en Jai hh generation der har været en, en, en nyere med på en Anker, sin Knudsen, Kian Hansen og, og Bradway og de der. Og, og hver gang har vi ligesom formået at komme op med med, med styrket, styrket setup og nogle. Og nogle Jamen, både salgsbar, men også nogle profiler i Superligaen efterfølgende. Mm. Uh, nu bliver det svært, fordi nu skal de forbi Horsens i første division. Ja, nu skal vi forbi Horsens, og det, <laughs> uh, det bliver svært. Så, uh, så nu har jeg jo absolut den anden kasket på i forhold til, hvem der, der skal være i favoritter. Ja, ja. Men der er noget interessant, der ligger der selvfølgelig foran dig. Ja. Øhm, I øvrigt så har jeg lige en... Øh, en seer, der har skrevet Hvis du mangler en god han hedder Jesper Hvis du mangler en god anekdote at hive ud af ærmet så er jeg sikker på, at Niels-Derek kan fortælle en god historie om en god overgang fodbolddrengen fra hjembyen Nesbjerg som, mm. som alle gik ja. hele vejen til Superligaen mm. og endda gik i samme skoleklasse ja. Kan du sætte nogle ord på det? Jamen det kan jeg godt, og det er øh... Jeg kommer som sagt, ja, for en, for en, lille, en lille landsby, der hedder Nespjerg, og øh, bor der stadig, og som ligger 20 kilometer fra, fra Esbjerg, og det er sådan en, vi synes jo selv, at vi er en fodboldby. Øh, jeg var måske den første, der sådan gik derfra øh, ind til storebyen Esbjerg og, og fik mit gennembrud, men, men der har været rigtig mange spiller altså efterfølgende, som har kommet derfra, og specielt er der jo den her årgang, øh, årgang Ja, hvor har de været? Har de været? 93, eller Nej, 83'er. Undskyld, 83 med Jacob Poulsen. Ja, det er så nok meget 83 er Jacob Poulsen, Nikolaj Anders Egeholm og øh, Martin Hansen, som ikke nåede at spille i Esbjerg, men i AGF. Så ja. det var fire drenge, som gik på en lille lokal skole i den samme klasse, som alle fungerede at få Superliga-kampe. Så det, det, var, det var lidt unikt. Det er da ret øh, vildt. Altså, det er jo det, man hører om Rosenhøj øh, herude på Vestjylland, hvor der også er ja. sådan nogle ja, årgang, ja, hvordan ja. kan det overhovedet lade sig gøre? Ja, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, det er jo forenings-Danmark, der kan et eller andet, og, og når jeg siger, at der sådan har været en og er stadigvæk en rigtig god fodboldkultur i den her lille by, så er det jo, fordi der har været nogle, nogle ildsjæle, der har været nogle foreningsfolk som, og nogle dygtige trænere. Og i øvrigt var det Jacob Poulsens far, som også selv var inde og spillede i FB på andet tidspunkt, som, som egentlig trænede de her drenge. Så det er jo noget med, at man, man rammer en en guldovergang, og så har man nogle dygtige engagerede folk omkring det. Øh, mit bedste bud lige på, at det var dem. Ja, ja. Og så kom de øh, jo videre til FB og fik, hvad skal man sige, lagt næste lag på deres fodboldkarriere. Hmm. Det er sjovt. Ja. Øh, skal vi ikke tage et af vores faste elementer? For jeg gætter på, at det meste, du kommer med der, det må være for Esbjerg-tiden. Så lad os starte med øh, supersaget. Hvad er super salg? Og jeg går ud fra det for Esbjerg, man hvis du lige ja, overrasker ja. mig, at du har solgt noget i dag, så... Nej, det er det ikke, det, det, det det og det vil det jo blive, det det blive fra Esbjerg-tiden. Fra jeg vil gerne kunne nævne et, et, et Horsens-salg, men så, ja, så langt er vi ikke nået endnu. Men, uh, men jeg håber på, at, at det har været. En, en Jeppe er jo et fantastisk salg fra AC Horsens, men er jo solgt, er jo solgt før min tid. Så det har, har jeg absolut ingen aktie i. Men, uh, men det, jeg vil nævne, det er jo egentlig, uh, jeg vil sige, Eddie Gomes. Jeg kunne have nævnt et par stykker mere, men jeg synes, at Eddie Gomes og historien om den, den var jo lidt, at det var en spiller, vi hentede i HB Køge for ca. 500.000 kroner og spiller et halvt år i Esbjerg og braver igennem i Superligaen og gør det fantastisk godt. Der er sådan nogle kineser på, på tribunerne, som følger blandt andet en anden spiller, vi havde på daværende tidspunkt, hed Magnus Lekven, En nordmand, som, put, ja. Ja, som havde en, en stor rolle på, på det der hold, som også blev uh, pokalvinder i. Det var faktisk ham, de var forelsket i, men, men, uh, men Magnus uh, var på daværende tidspunkt ikke sådan interesseret i at skulle på, på de der eventyr eller ikke. Så det var, det var Eddie Gomez, uh, og det endte med, jo, at vi fik uh, et fantastisk beløb på, på, på tæt på 2 millioner euro for, for ham. Uh, så mm. På, på mindre end et halvt år, må jeg sige, der var det, øh, var det et fantastisk salg, øh, også fordi at vi havde jo egentlig håbet på, at det var en spiller, der skulle hjælpe os lang tid, men, men tilbuddet blev så godt, at vi kunne bare ikke kunne sige nej. Det er jo egentlig lidt, øh, ja, det er kuriøst, ikke? Fordi vi nåede nærmest ikke engang at opdage ham i Superligaen, så var han væk igen. Det sker en gang imellem. Der kommer nogen, og øh, så kommer de hen et andet sted, og så blomstrer de, og så sidder de rigtige folk på tribunen. Det er også vigtigt, jo. Ja. Ja, det, øh, så. Hvor meget er det der selv i det her tilfælde, der så byder ind med nogle andre emner, end dem de sådan, øh, eller den de sådan primært kommer fra, eller hvor meget er det øh, helt øh, ud af det blå, dem der for øje på Jeg vil sige, Det her det var. Det var jo det det, man kan sige. Det var et agentsal, og det var ud af det blå. Øh, fordi vi var, vi var jo stort set ikke øh, i direkte kontakt med, med, med de kinesiske mm. klub her. Så alt foregik gennem... En, en dansk og en kinesisk agent, som jo var bundet lidt op på hinanden, og, og det var dem, der kørte hele forløbet. Så, så, så det, var ikke, det var ikke som sådan en salg, hvor vi var sådan i, uh, i, i dybe forhandlinger direkte med en klub, som man jo som oftest er og sidder og forhandler frem og tilbage. Men, men tilbudet var så, så attraktivt, at vi valgte hurtigt at springe på den. Det kan man egentlig uh, godt forstå. Mm. Øh, ja, jeg havde tænkt Bradway og alle mulige ja, andre navne. Uh, har den, du noget der også? Bradway kan... har selvfølgelig også... Det er klart, at vi sender ham til Toulouse. Var jeg også, uh, og der, der, der har jeg også en anekdote, jeg godt kan jeg, knytte lidt hen. på den. Fordi at uh, vi... Uh, som sagt, vi vinder, vi på jo pokalfinalen i forår 13, hvor hvor blandt andet Martin Bradbury var, var en af, af nøglespillerne på det hold. Og vi, jeg husker så at hen over sommeren, der har vi sådan et, vi har et stort sponsorarrangement øh, i vores lounge, og jeg skulle fortælle lidt om hvordan udsigterne var til det her europæiske og alt det og og en af vores meget trofaste sponsorer rejser sig op og har lavet en, en kalkulation på, fordi der var der lidt rygter om, at vi var ved at sælge Martin Bradway. Altså, hvor tåbelige vi var i forhold til, at vi ville sælge ham. At det var jo ens betydende med, at vi kom til at lægge sidst i Superligaen. Vi røg aldrig videre i Europacoppen. Så den er jo egentlig tænkt meget over den der efterfølgende, at, at vi nåede at sælge Martin faktisk. Stort set lige inden vi går ind i spiller og de, de afgørende kampe. Så det var, jo en, det var jo en betydelig svækkelse. Og jeg kan da huske Nils Frederiksen, som jo var træner på her tidspunkt. Var jo ikke, det var jo ikke sådan, at han stod og klappede sine små hænder over, at, at vi lige solgte en af profilerne. Men, men han accepterede jo også, at det var en af præmisserne for at være en klub som Esbjerg. Så, og Martin, må vi jo sige, fik en, en ganske fin karriere efterfølgende. Ja, hvordan har det været at sidde og kigge med fra sidelinjen på de, ja, den rute, han har taget? Ja. Der var ikke rigtig nogen, der regnede med, at det var Barcelona, der skulle? Nej, det var der ikke nogen, der regnede med. Og det, det, altså, jeg tror, da vi alle sammen synes, også der har været tæt på Martin op gennem hans, hans opvækst og hans ungdom, at, at han var en ekstraordinær en dygtig spiller. Men... Nej, der er ikke nogen, der, der vil kunne se, at han skulle, skulle, skulle lande på den, en af de fineste adresser i, i Europa, i Barcelona. Absolut ikke. Men øh, han har altid været målrettet. Han har haft en, øh, en, en tro på egne evner, øh, uden at det har været overdrevet, men alligevel en tro på egne evner. Og han, har, han har vist, at det har, det har kunnet holde vand indtil nu, så jeg anerkender, at det er fantastisk, det han har bedrevet. Men det siger jo også lidt om, man kan sige det, siger lidt om branchen sidder her og siger, at klub, som om, at det er vi købmænd, der har, der har styr på alting, og det foregår efter, foregår efter fine planer og ikke andet. Jo, Der er masser af planer, og der er masser af strategier, og der er masser af, hvad skal vi sige, beslutningshierarkier om, hvordan man nu gør dit og dat. Men man må erkende, ligesom det, der er det charmerende ved fodbold, det er, at de største hold kan tabe til de mindste og ja. det er aldrig færdigt før dommerens slutfløjte har lyttet. Og sådan er det jo egentlig også med, mm. med, med, med spillerkarriere, mm. at uh, en gang imellem kan de finde de, de, de, de sjoveste veje, og selvfølgelig skal der have talent, selvfølgelig skal du være dygtig, men der er også mange ufatteligt dygtige spillere, som af urensagelige årsager, mm. nogle gange dårlig vejledning, dårlig rådgivning, ja. forkerte valg eller skader, mm. eller hvad det nu kan være, ender deres karriere, i et, et blindspor, eller bliver ikke til det, som man egentlig mm -hmm. syntes deres talent berettiget til. Og så er der andre, som for det første udvikler sig undervejs, bruger deres spidskompetencer, kommer af forunderlige veje, de rigtige steder ja, hen, ja. og så åbner der så nogle muligheder. Og, og, og det er jo også det, der er det fascinerende ved fodbold. Da lige pludselig kan du altså rykke fra Esbjerg til Barcelona. Synes jeg, der er en fantastisk historie. Ja, det, er det. det kan man sige, at den har ja. været svær at skrive på forhånd. Jo. Den har været svær at skrive, og, og Martin har jo også taget nogle, nogle omveje, kan man sige. Ja. Jo, Toulouse, men også en tur over England på, på næts niveau osv. Så, mm. så, så har, har jeg jo også måttet tage et skridt ned for at tage et, ja. et skridt op igen. Jo, men uh, den har været svær at skrive, når jeg Jeg tror, man havde kunne vinde mange penge, hvis man havde regnet dem, <laughs> nu, på forhånd i hvert fald. Øhm, nu er jeg ved det, for jeg gætter på, at røverkøbet også ligger i Esbjerg. Så lad os tage øh, røverkøbet. Øh, og så kan vi få gjort det. SBR delen færdig. Ja, øh, ja. og øh, jeg, vil jo sige, at jeg kunne godt have nævnt det et par stykker, men, men jeg har selvfølgelig valgt... Godt, øh, har flere, jeg, sy jeg synes, vi har lavet nogle, øh, nogle rigtig gode øh, handler undervejs. Vi har også lavet nogle, øh, nogle knap så gode, men øh, hvis vi går lidt tilbage i tiden, så var der en, en spiller, der hed Frederik Berglunds, som, øh, som, som vi fandt i, i Holland. Øh, og der vil jeg sige, ikke fordi jeg er så meget for at rose min gamle træner, men han skal alligevel have en del af æren også, fordi at det var også Ove, der var, der var langt med ind over den der. Men, men vi hentede, vi hentede Frederik Berglund i, i Roda efter at han havde haft en, en uheldig periode dernede og ikke rigtig slået til, var blevet solgt for mange penge fra Elsborg i, i Sverige til, til Roda og... Jeg tror, vi hænder ham for 500.000 plus noget bonus. Kommer til Esbjerg, spiller 99 kampe, laver 57 mål. Og, og, det er også og, en og mange husker i hvert fald hans debutkamp på Brøndby Stadion. Vi vinder 6-1 på Brøndby Stadion, hvor han scorer to kasser og har en assist. Så det var, altså udover at han var en dygtig spiller, så var han en kæmpe profil i Esbjør. Han var fans. Sådan yndling om nogen, fordi han, han var den, han var, og han var, havde så meget at give af. Så, så jeg synes, at, at den historie omkring, omkring Frederik, den var, den, var, den var super. Og så ender vi jo faktisk med at sælge ham til FCK på et tidspunkt. Ja. Som også bliver glad, især fansen ja. ved, jeg da også, ja. også var ret glad for... Men uh... det, det blev det blev aldrig rigtigt det, som Nej. man havde det forventet. Blev ikke det samme. Altså, et andet Nej. sted. Og nu er vi tilbage ved, ved, ved det. Det er i sig selv jo ikke Frederik Berglunds skyld måske, men der, hvor han blomstrede i Esbjerg, mm. øh, som Nicerik ikke rigtig beskriver, havde en fantastisk sæson, så, må man sige, så blev det mere en haltende oplevelse. Mm. Ikke fordi han ikke havde kvaliteterne, ikke fordi han ikke også forsøgte, ikke fordi han ikke også var med, men et eller andet sted, der manglede, der manglede noget, eller også var det bare passede han bare ikke mm. rigtig ind i den måde, der blev spillet på så. Det er nok ikke et af de bedste køb, hvis man spørger dem, der købte ham i FC København. Jeg tror nu, at jeres fans, så vidt jeg husker, var ret begejstrede for ham. Han fik en eller anden kultfigur. Men det, der egentlig er interessant ved, det synes jeg, vi havde snakken i vores Superliga-dækning forleden med Sten Michael Grydebust, som var måske ligagens bedste målmand, der han mm. står i OB, men kommer til FC København og har ikke lignet den mand, man hentede i OB. Mm. Altså, hvad er det? Det må I også have oplevet i jeres positioner. Ja, hvad er det, der sker, det der med en spiller, der kan fungere ekstremt godt i en klub, mm. men så bare ikke gør det i en anden? Men det er, hvis, hvis vi, jeg tror, at jeg ikke vil enig med mig i, hvis jeg kunne lægge en, en formel frem for det, <laughs> så tror jeg, at vi kunne sælge den for mange, mange, mange, mange millioner rundt omkring i fodboldverdenen. For det er jo det, der er, er gamet. Ligesom man kan finde et i Gomesø nogle steder henne, mm. Mm. som man pludselig enten kan spænde guld på, eller som kan transformere et hold og lige pludselig blomstre. I en klub på samme måde kan du altså få spillere ind, som du har researchet på, som du har set spille, som har gjort det godt i den klub de kommer fra, og så er forskellige årsager, mm. så spiller det bare ikke i, i, i den næste klub. Um, er det en mental dimension, eller hvad? Jeg altså, har jo haft lidt tid til at tænke over ja, det. Ja, selvfølgelig. Jo, og, og, og, ja, mentalt. Og ja, det er jo ingen tvivl om, at hvis, hvis vi snakker på de helt store adresser, også, som, som FCK jeg, jamen, så må vi også bare sige, at der er jo et, der er jo et andet forventningspres. Der er, jo et andet, der er jo noget helt andet at spille en. Måske i en af provinsklubberne. Det er, som man, man kalder som selv, trykket. Ja, må, der er et andet tryk øh, på. Der, der er forventninger fra fans, omgivelserne forventer noget hele tiden. Og, og, og, og nogen er jo, bliver jo også usikre ved at skal, skal stå på de der store arenaer og de der store kulisser nogle gange. Så, så øh, jo, jeg tror, at vi har både prøvet at hente spillere, som har kunne præstere i de her miljøer, men også øh, nogen, hvor vi tænker, om det, det det undrer os, også ud fra den personlighed, som egentlig synes spilleren har, at de så alligevel ikke kan. Mm. Øh, jeg tror øh, ikke så meget, at det, man taler tit om det der med, så er det et stort stadion, og der mange tilskuere, og der er meget bevågenhed og medier. Det tror jeg faktisk ikke er det. Øh, jeg, jeg tror i virkeligheden, der, der nogle gange sker det, at spillere kommer fra et træningsmiljø til et andet. Mm. Øh, og, og respekt både for Esbjerg og Horsens og alt muligt andet, der med det at gøre. Der er også dygtige spillere, og der bliver trænet kvalitativt på et højt niveau. Mm. Når du kommer i en spillertrup, hvor der er mange landsholdsspillere og mange internationale spillere på højt niveau, så er der altså en anden, så stilles der nogle andre krav om intensitet til træning, mm. og ikke mindst, når du stiller op om søndagen, mm. så er det ikke kun fordi du skal ud og lave en fin præstation, nej, du skal vinde, mm. og det, det der vinder, krav om at vinde, det er presse. Mm. det er det presse, der er nogen, der kan håndtere det og lykkes med det, og så er der nogen, som bliver tynget af det. Ja. Og begynder du at tyve lidt på dig selv, det ved vi jo alle sammen, så, ja, ja. så, så skal der ikke meget til, hvis man er speret, hvis man er angriber, så skal man ikke tænke for meget over det, inden jeg starter og fældet. Mm -hmm. Lad os runde Esbjerg-delen af med øh, din, øh, din afslutning, øh, for du er jo og var jo i høj grad en klubmand, men sidste år var det så slut, øh, da Esbjerg nedlagde den øh, stilling, du sad i, og ikke tilbød dig det job, du i hvert fald bedst kunne se dig ja. selv i, som øh, akademichef, mener det hedder, øh, som var det attraktivt for dig. Hvad var det for en afslutning, afslutning for dig på så mange år, og på det der, hvad kan man sige, der er blevet mere end en arbejdsplads? Det startede vel lidt med en skuffelse, kan man sige, fordi at, jeg skal jo være ærlig og sige, jeg har nok ikke lige set, at det var den udvikling, der var på vej. Der var, ja, vi var vel to. Der var, jeg, eller undskyld, Sørensen, som jo var Sørensen, ja, faren, ja, som, som jo var head of coach på derværende tidspunkt, og mig som er akademichef, og det var ligesom de stillinger, man valgte i Esbjerg at skulle nedlægge, og så skulle de i, i, i en kumbi-stilling undervejs, og, og det er rigtigt, jeg fik tilbudt et, et, et, andet, et andet job, øh, som alt lige også kunne have været interessant, slet ikke noget med det at gøre, men, men, øh, men jeg havde et par dage til at gå og tænke over tingene. Jeg tror, det var fredag den 31. juli eller sådan noget. Jeg fik, øh, fik beskeden fra, fra min direktør, Brian Knudsen, at, øh, at min stilling var nedlagt, og øh, det betød, at jeg var opsagt, medmindre jeg jo valgte øh, at tage imod en anden stilling. Og, øh, jeg havde en tre dag til at gå og tænke over det. Og der må jeg sige, at der, der var sådan en fast besluttet på, at, øh, at øh, det var så det. Æh, fordi så må tiden vise, hvad jeg skulle. Om det skulle være fodbold, eller det skulle være noget helt andet, eller det skulle være en anden øh, vej inden for fodbolden. Fordi jeg anede intet om, hvad jeg skulle på andet tidspunkt. Mm. Men øh, med, med lidt rådgivning fra, fra familie og, og, øh, og gode venner, øh, så var det øh, den beslutning, jeg nåede frem til. Og, øh, og det har jeg ikke fortrudt. Det var en fantastisk tid, men selv i en moden alder, så tror jeg også, det er sundt nogle gange at komme ud og, og finde ud af, at der er altså også en anden side, end det lige det, der var i Esbjerg. Men hvad, hvordan, hvad gik din overvejelser så på øh, også i tiden efterfølgende? Fordi, øh, det har jeg jo hørt meget om fra Niels Christian, når man er klubmand mm. helt inde i hjertet, mm. i blodårene nærmest også, så ligger der jo meget identitet i det. Så det der med at gå ud øh, og gå over til en anden øh, klub, øh, uanset hvor meget ja. eller hvor lidt konkurrent, øh, var det svært at tage det det var lettere end jeg havde frygtet nok. Altså, jeg havde jeg havde forventet at det ville være meget, meget svært. Nu jeg sige at nu gik det, de gik utrolig hurtigt, fordi at, at, at, der går vel ti dage fra at, at, at jeg ligesom har taget beslutningen. Der går nogle dage, så bliver det ligesom officielt, Og der var der i hvert fald sådan en lokal var der selvfølgelig en del en, en del støj omkring det, fordi at, Uh, jo, uh, jeg var jo en, en klubmand, og jeg var jo en af dem, der sådan har været med. Og, og selvom min rolle var måske blevet udfase lidt over de senere år, hvor, hvor der jo kom lidt mere udenlandsk, både med tæt for Løven og også Jiminal, kom lidt over senere som sportschef, så var der selvfølgelig en, en anden rolle. Men, men alligevel så var der jo mange, der forbandt FB med mig. Jo. Men, uh, men der skete jo så det, at, at relativt få dage efter det her blev offentliggjort så uh, kontakter Christian Nielsen mig fra Horsens, som... Uh, Apropos om jeg var så blå og hvid, at, at jeg kunne se mig selv <laughs> andre steder eller, eller, eller, eller jeg havde lyst til at prøve at, at lytte til, hvad det var for et projekt, som man, man stod og skulle øh, ja, i gang med efter, at Bo Henriksen jo var på vej ud af døren mm. i Horsen. Så, så det, var, det, var, det var en kort betingelsestid, men, men super spændende det her at få lov at blive en del af nu. Hvad tænker ja, du, altså, Nils Jeg tænkte bare, det jeg kender til vestjyder, der ved jeg bare, der er meget langt til Østkysten. Ja, der er ikke mange, der synes om dem det år. Der har jo altid været en rivalisering, bare med, med haderslev, ikke? eller Sønderjyske. Det har været de lokale opgører, hvor man virkelig, jeg vil ikke sige hader hinanden, men det er virkelig mest mm. mod Øst. Ikke? Så, og så længere op på Østkysten, det må man sige. Det er spændende, ja. Mm. Mm. Jeg tror øh, fra Horsens at rivalisering, den er jo den er op mod EGF og så mod ja, Vejle selvfølgelig. Ja, det, det, ja. Der har ikke været sådan, den der Esbjerg Horsen, den, der har ikke været sådan. Så, det kommer der nu. Det kommer der nu, ja. Nu bliver det, nu bliver <laughs> nu. det så en konkurrent. Ja, det din, det. din gamle klub versus mm. din, din nye klub. Mm. Hvad, hvad tænker du, det bliver for en situation, når, når du står ind Nå, om det bliver da, selvfølgelig bliver det da specielt. Og i hvert fald de, de, de kampe, vi kommer til at stå over for hinanden, bliver da specielt. Og, og, og det tror jeg da, det skal man da sådan lige tage sig selv lige, hvordan det, hvordan det er på dagen. Men, men der skal jo ikke have sådan nogen tvivl om, at, at nu har jeg et fantastisk godt, eller et godt arbejde i AC Horsens. Og, og jeg jeg er rigtig, rigtig glad for de mennesker, jeg arbejder sammen med, og jeg kan se, at vi har gang i, i nogle spændende ting sammen. Og, øh, og det ved jeg, at der kan jeg være med til at bidrage til det sammen med, med, med, med alle de mennesker, der er omkring det. Og det, det er der, jeg lægger 100% min energi nu. Men derfor er der, der selvfølgelig en, en speciel øh, situation, der skal stå på, på Blue Order Arena eller, eller hjemme på Casa Arena og møde Esbjerg. Det bliver specielt. Hvorfor er det, tror du, nu har du haft lidt tid til at tænke over det, at I ender med at rykke ud, hvis vi så ellers rykker hele vejen mm -hmm. hen til Horsens? Ja. Æm... Jamen lidt igen, vi har, vi har været lidt på bagkant hele, hele sæsonen, vil jeg sige. Og, og jeg tror ikke, at man skal underkende, at den enormt store betydning, som Bo Henriksen nu havde i AC Horsens, øh, og havde ligesom skabt en... En, en, en overlevelseskultur i hvert fald, at få det her hold til at præstere øh, maksimalt i rigtig mange sæsoner. Og det skal jo heller ikke... Man skal jo ikke at der har jo været et par sæsoner, hvor det har været lige på et knivsæge, om, om Horsens også har været på vej ud i noget playoff og andet, men, men alligevel har man jo formået at, at, at ride stormen af. Så kommer vi ned i en tolholdspulje, konkurrencen bliver endnu skærpet, og, og vi, må jo, vi må jo erkende, at, at, at, at vi rammer jo heller ikke helt plet på trænerdelen med, med, med Jonas Dahl fra start af, og vi, det, bliver et, det bliver et lidt turbulent efterår, og, og det er selvfølgelig medvirkende til, at, at vi er langt hen i turneringen, før vi egentlig får begyndt hvad skal man sige, at få sat det afsæt på det, vi gerne vil have. Det synes jeg, vi er i gang med nu, men, men det har været for sent. Lade til en mm. fejl, synes du, da de skiller sig af med Bo Henriksen? Han, som jeg husker historikken, så, mm. så fortæller han jo, jo, at han en, vil stoppe det er jo et år en, senere. Det er jo ikke en fejl, fordi uh, han, han, han indgiver sin opsigelse. Mm. Altså, jeg mener. Men et år for tidligt, ja, hør her. Altså, du kan jo ikke have en dead man walking mm. uh, gående rundt i en klub. Altså, det siger al erfaring at man kan ikke have en træner, der er meddelt at han har tænkt sig noget helt andet og gå væk, og så kan han ellers gå der at leve på med. Derfor står jeg udmærket godt Horsens. Der er jo to ting, sådan set udefra. Nu gænder mit mantra, det er, at det vigtigste, det er, når turneringen starter, der er, at man kommer med toget, når, når det kører fra perronen. Og fordi de point, man ikke får i starten, dem får man heller aldrig hentet i slutningen. Og Horsens får jo en frygtelig pointmæssig start på sæsonen, ja, ja. hvor man med den anden spillestil, jo var lykkedes med at skrave en masse point frem i starten, hvor man begyndte at tale om, at Hasko Horsens lige pludselig i top 6, eller hvad skulle de? Ja, nej ja. ah, nej, okay, alting udjævner sig over en sæson. Men de point, du har hentet, dem er der ingen, der kan tage fra dig. Dem har I jo manglet, selvfølgelig. Det er jo den ene ting. Den anden ting er så, den beslutning om at radikalt lægge spillestilen fuldstændig om, og det gør man jo også ved at hente en træner, der vil spille på en anden måde, mm. det var måske ikke lige det allerkløgtigste set udefra, fordi de havde, I havde nok ikke spillermaterialet til at spille den form for fodbold, jo. Nej. Ja. Jeg er helt enig. Jeg tror også på, at, at, at der bliver ændret for meget på for kort tid i forhold til ja. spillermateriale og andet, og øh, jeg kommer sådan lidt ind på sidelinjen. Ja, du kommer, du kommer faktisk ja. ind faktisk. Ja, det gør jeg. Jeg starter faktisk dagen før, at turneringen starter op reelt set. Så, så, så alt det her med Bosa' afgang og Jonas' ansættelse, det, det foregår sådan lidt, i, ja. i, lidt før min tid. Men man kommer jo ind og, og, og kan jo godt se, øh, at at vi forsøger, selvfølgelig har jeg fuldt øh, fuld hold i tiden op til i men, men vi klarer faktisk rigtig godt i nogle af træningskampene, og det giver måske lidt en falsk tryghed på, at vi er på rette vej men med den sådan, ændret spillestil og en, lidt en anden tilgang til tingene. Men, men jeg må også erkende, at vi bliver straffet, og vi bliver straffet hårdt, for at måske være lidt for navrige i vores tilgang til det, og har ikke helt typerne til det. Øhm, og så er jeg jo enig med dig, Christian, at, at vi når jo aldrig at hente de point, som vi, vi, får, vi får sat til, fordi at sæsonen kunne godt have blitt en anden. Det går godt være, det havde med en nedrykning, men jeg tror ikke, det har blevet med så stort et gab, hvis vi havde fået, fået slæbt nogle point på kontoen fra, fra starten i efteråret. Handler det også om, at Jonas Dahl var jo ikke en rette mand i Esbjerg. Han vidste sig heller ikke at være det i Horsens. Handler det også om, at, at Jonas Dahl måske ikke var en mand, der passede ind i den identitet DNA, Horsens har? Altså, at der var et mismatch i virkeligheden fra start? Ja, det, det synes jeg jo egentlig ikke, fordi jeg, Jonas har jo øh, nogle fantastisk menneskelige egenskaber og, øh, og ser det bedste i folk, og vil det jo på sin måde. Det viser sig jo så, at resultaterne ikke, ikke flaskede sig. Og jeg skal ikke sidde her og, og, og hvad skal man sige, og placere skylden på Jonas, fordi det fortjener han ikke. Altså, han kæmpede med, med ting og han ville nogle ting. Han vil også gerne arbejde meget langsigtet med, med nogle af de projekter, som vi sådan gerne ville i klubben. Og det var jo også noget af det, som, som bestyrelsen gerne ville. Man ville jo gerne noget mere akademi. Man ville jo gerne begynde at finde nogle flere unge spillere og bygge op den vej rundt. Mm. Det var jo noget af det, som Jonas også købte ind på i forhold til at det langsigtede projekt. Men, men vi ved jo godt, at en cheftræner bliver jo målt på det, der foregår om søndagen. Og når, når resultaterne ikke er der, jamen så, øh, øh, jamen så er der jo den nemme udvej nogle gange. Men det var også det var den udvej, der var, og det var selvfølgelig, at vi skulle skilles. Øh på et tidligt tidspunkt. Er det din beslutning, eller hvordan fungerer det i en klub som AC Horsens? Det fungerer jo selvfølgelig ved, at jeg bliver øh, som sportschef bliver, bliver spurgt ind til det fra bestyrelsen, og, øh, og så er det jo en, en, en bestyrelsesbeslutning i den sidste ende, men det er klart, det er jo, på, på, på, jo på, også på indstilling for direktør og, mm. og sportschef, jo, som, som er os, der er tættest på i dagligdagen øh, og går og følger det. Øh, så det var, en, øh, det var en enig beslutning, der blev truffet, kan man sige, på, på bestyrelse ledelsesniveau i AC Horsens. Men, men så Husker det, der sidder vi i hvert fald ud på den anden side og tænker, hvornår sker det? Altså, fordi mm -hmm. på et eller andet tidspunkt, der blev det klart, at det nok ikke var den, det, der blev succesen. Men der går alligevel et stykke tid, så, før I træffer beslutningen. Gør det ikke det? Jo, det gør der, fordi så, så vinder altså, vi, for vi også på et tidspunkt øh, en kamp, vi får for første. Ja, ja. og, og, og det er jo lidt det her med, jamen, er det rigtigt, der står vi dog, så her? vælger man jo at sige, jamen, okay, er vi nu på rette vej? Skal vi nu ikke lige også tro på tingene lidt? Og, og det kan man jo altid diskutere, om det skulle have sket før eller efter, men, men, men, men, men fakta er jo, at, at vi var nok klar over, at det var, det var et tidspunkt lige deroppe mod, mod julepausen. Ja, det er jo en anden form for timing. Øh, hvornår er det rigtige rigtigt, er det forkert tidspunkt at skille sig Det Der er timing. jo ikke noget rigtigt tidspunkt. Altså, det, men det man kan sige, og i hvert fald kan konstatere med, med Horsen som eksempel øh, endnu en gang, det er, at den der myte om, at der kommer øh, trænerføringer, det er ensbetydende med, at mm. uh, så begynder holdet at vinde efterfølgende. Chokket, som man siger. Ja, ja. Uh, det er ret overvurderet, vil jeg mm. sige. Det, det, det sker jo det sker en gang imellem, at holdet vinder på kampen. Men tilbage er jo bare det, at øh, hvis spillermaterialet i forhold til den måde, man vil spille fodbold på, ikke rigtig øh, harmonerer, mm. jamen, så bliver det svært at få point. Og det er klart, og i takt med at selvtilliden siver ud af holdet, så skal der nogle, nogle andre ting til, så var det måske bedre at købe nogle spillere, end det var at fyre træneren og bruge penge på det. Men altså, sådan er der så meget. Det er jo svært jo. Men altså, det, har været, det, det bliver bare en kiksesæson for Horsens, kan man sige, ikke? For start til slut næsten. Ja. Der går også det er jo, ja, jeg vil bare sige, at det, det er et hårdt år at komme igennem, mm. for både spiller og ledelse. Der går også et stik tid for Jens Bertel Asgaard på plads. Går der for lang tid, altså i forhold til du ved, at få sindsat noget nyt og, og, og, og vi lave jo har... den her shockeffekt. Ja, ja, vi har, vi øh, sige, at vi, vi, vælger at stoppe med, med Jonas. Så der vidste vi godt, at vi kunne ikke nå at få noget på plads. Det var sådan, der var tre runder tilbage, og, og der vælger vi så at lade lad mest lyng vores assistenttræner sæsonen færdig. Øh, og så havde vi jo en drøm om, at vi skulle finde øh, afløseren, så han kunne stå der den, den 5. januar, når vi startede op igen. Og jeg vil sige, det var, det var en hektisk julepause øh, i forhold til at få det løst. Kan fordi du tage os lidt med ind i? Hvad hvad ja, du... det tror jeg godt, jeg kan. Øh, fordi at, at, øh, vi spiller jo faktisk helt til omkring 20. december. Ja. Øh, så, øh, så da vi går på, på julepause og spillerne bliver sendt på ferie, jamen, der skal vi jo i gang med, med, med det grove arbejde og finde ud af, jamen, hvem er det, vi tror på, der skal, der skal være med til at føre det her videre. Og, og vi har nogle kandidater, som, som vi jo snakker med. Øh, Jens Bertel er selvfølgelig, er selvfølgelig en af dem. Øh, men vi har også andre, og vi har, vi har forholdsvis mange møder, vil jeg sige, hen over, hen over julepausen. Sågar nytårsaften, tror jeg, vi sidder til kl. 17.30, hen jeg får vendt bilen mod Vestkyld. Men I kunne ikke få Martin Retor tilbage, jeg forstår. Han var en af emnerne også, ja. Det tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed. Overvægt, ja. men, men der er jo også forskellige årsager. Men, men, ja. men heldigvis, vil jeg sige, så ender vi med, at, at, at lige rundt omkring i nytår, så bliver vi enige med Jens Bertel. Vi bliver også enige med hans klub HB2 om, at vi kan få lov at overtage ham. Og det er vi glade for den dag i dag, fordi at vi har fået en, en ung, moderne vil jeg kalde det lidt, træner, som, som jeg tror på kommer til at være med til at flytte Horsens i den rigtige retning. Også på en måde at spille fodbold på, som også kan være med til at gøre det mere attraktiv for nogle dygtige unge fodboldspillere at være i klubben. Fordi at, at den måde, tingene bliver grevet an på nu, er, er i hvert fald anderledes i forhold til jeg ved, det har været mm -hmm. tidligere tilbage. Og det, det, er en, det er jo en valg, man har truffet nu også, at vi er med på den vogn. Men lad mig gå med et spørgsmål, der så er kommet ind, for det passer godt i tråd med det, du siger her. Rasmus Petersen spørger, hvordan skal Horsens se ud de næste par år? Hvilke ambitioner har I? Skal Horsens stadig være kendt for lange bolde og hårdt arbejde? Eller vil man arbejde frem mod en mere attraktiv spillestil, som formentlig også giver flere tilskuer på lægterne i fremtiden? Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det, det er jo nogle af de ting, som... Altså, vi vil gerne lægge de her myter, at, at Horsens kunder er lange indkast og, og, og lange bolde. Og det er jo noget af det, som vi godt ved, det ender vi ikke bare hen over aftenen, men det er jo noget af det, vi har arbejdet hårdt med, men, men stadigvæk vil jeg sige, Horsens skal være kendt for, for de dyder, som man har, de værdier, man har, som er hårdt arbejde sammenhold. For hvis ikke vi har det, jamen, så kommer vi ikke til at klare os, fordi vi kommer aldrig til at have de, de største budgetter eller, eller, eller være første vælgere på, mm. på spillere, så vi skal være dygtige til at kan rekruttere, vi skal finde spillere, der passer ind i den måde, vi gør tingene på. Men vi skal også gøre os selv hvad skal man sige, lidt mere lækre over for spillere over for publikum. Og det gør vi jo ved at spille noget af det, som jeg også tror, fansene efterspørger, at de gerne kommer på stadion for at blive underholdt. Så det er noget af det, som vi jo også snakker meget om derhjemme i lokalerne. Hvordan er det, vi gør det? Og hvilke typer er det af spillere, vi skal have? Så, så, så, så det bruger vi faktisk meget tid på at prøve at udvikle på. Så, jo, Horsens skal være et hold, der bliver et mere spændende hold, men vi må aldrig glemme, hvor det er, vi kommer fra i forhold til det hårde arbejde. Så er det lidt et Horsens 2,0, altså I er ved at prøve at finde ud at have den næste version af Horsens, hvordan den skal se ud og, ja, og høre Ja, til den. det er det lidt. Hvad betyder det for det arbejde, som du som sportschef øh, ja? i gang med eller måske er gået lidt i gang med allerede ja. man går i gang med for alvor her lige om lidt. jo men det betyder jo noget i hvert fald i forhold til, hvad kan man sige, de både de, de spillere vi har i dag, som vi jo gerne vil beholde, og de spillere som måske ikke lige passer ind i ind i konceptet. Og så betyder det jo også noget i forhold til de typer vi skal ud og rekruttere. hvordan tænker vi de kan passe på den måde vi gerne vil gribe tingene an på nu, og det er jo igen, det er noget af det som jeg bruger meget tid sammen med Jens Berlæsgaard, og vi sidder og snakker omkring som sammen med os de øvrige trænere. Øhm, jamen, hvem er det? Øhm, og hvad er det, der er muligt inden for vores rammer? Øhm, og der er, vi, der er vi i gang, men, men der, der er der også et stykke vej endnu. Øhm, det ved vi godt. Og når man er nedrykker, jamen, så er der altid nogle ting, der lige skal, der skal sætte sig. Der er spillere, der måske også synes, at, at det er deres tur til at komme til... Øhm, en Superliga-klub eller en klub, og det skal vi jo lige have, have rundet af herhen over de sidste, de sidste par runder, og så skal vi finde ud af, hvem er, hvem er 100% med, fordi vi skal også have nogle spillere, der, der vil det her projekt, øh, fordi ellers så rykker vi heller ikke tilbage i Superligaen igen. Men hvor mange af jeres spillere vil et første divisionsprojekt i Horsens? Fordi det er jo et noget andet end det, de fleste selvfølgelig er signet op med, og alle selvfølgelig er, fordi jeg har været i mm. Superligaen så længe. Jamen... Øh... Jeg har ikke hørt nogen, der har sagt det nu de ikke vil. Men det er jo også det, vi skal se, både når resultaterne og kampene og træningen kommer i gang igen. Men, men lige nu kører vi jo lidt en, en samtalerunde også for at finde ud af det. Og det, det er der ikke nogen hemmelighed. Der er der også nogen, som synes, at, at det, kunne være, det kunne være passende, om de skulle have lov at blive solgt. Men, men, men det er jo sådan, at hvis man er på kontrakt, så forpligter den jo heldigvis begge veje. Og det skal man jo huske. Spillerne har jo også været med til at og rykke ned, og så kan man jo godt have nogle, nogle drømme om, at man gerne vil noget, noget andet og noget, der er større, men, men lige nu, øh, hvis man er på en kontrakt, så er man selvfølgelig også forpligtet til at være en del af, af det oprykningsræs. Det har du også har en holdning no til, at ved. Ja. I, ja, men det ved jeg ikke. Jeg, jeg har den holdning at spillere i. Ja, får, ja, alle spillere, der skriver en kontrakt, har vel en forventning om, at klubben betaler lønnen til den første, som er aftalt. og Så er der nogle gange, synes jeg, at der er nogle spillere, der glemmer. At klubberne også har en forventning om, at spilleren opfylder den kontrakt, de har skrevet under på. Nogle gange virker det som om, at det gælder kun den ene vej. Ikke? Altså, mm. Nå, så må jeg jo nok have lov til jer, og så kan jeg jo også. Mm. Har I nogle nedrykningsklausuler hos jer? Altså, det er der også nogen, der har nogle steder. Altså, løn, man ved lønniveauet, man ved, at indkomsterne er mindre, mm. øh, når man rykker ud. Og, og når indkomsterne er mindre, så må udgifterne et eller andet sted også nogle gange trimmes en lille smule. Ja, og det må jeg jo ruse klubben for, fordi det er jo noget, der er, der er indført før min tid, men, men, men alle, tror jeg, kan sige alle i den sportslige sektor har to typer kontrakter. En, når man spiller på Superlig-niveau, og en, når man spiller på divisions niveau. Så, så på den måde, kan man sige, på det økonomiske setup, bliver vi også hjulpet af, at vi ikke, skal, vi ikke nødvendigvis skal igennem hver en kontrakt og skal drastisk, men vi bliver... Vi bliver hjulpet på vej. Selvfølgelig er budgettet lidt en anden, men, men, men også, som der er meldt ud fra, fra ledelsen og bestyrelsen, jamen så vil vi vi vil køre videre på et Superliga op i Horsens. Vi vil, vi vil stadigvæk være, være en klub, som er attraktiv, men, men, men det er klart, vi har, ikke, vi har ikke helt de samme lønkroner at gøre godt med, som vi havde i Superligaen. Men det er trods alt blevet en lille smule bedre efter det nye. Ja. Øh, hvis ikke alle ser ved det, så er det jo sådan, at der er jo lavet, sådan, ligesom man har i England, en, en faldskærmsordning at de hold, der rykker ud af Superligaen, får trods alt øh, lidt flere penge, end mm. de ellers fik i gamle dage, hvor forskellen mellem at få TV-penge som Superliga-klub og som førstdivisionsklub, den var markant stor. Og selvfølgelig er der en forskel stadigvæk, men der kommer nogle falskanspenge ned, der gør, at man ikke går fra en hel masse til ingenting, men man et eller andet sted trods alt kan fortsætte med sportslig ambition omkring at spille fuld professionel fodbold, og det hjælper jo lidt på det jo. Det gør det. Det er jo absolut en, en stor hjælp i, i år et, øh, og det er også derfor, at, at det er jo så utrolig vigtigt, at man så, man så lykkes med, med projektet det første år, fordi ellers så, så står man jo året efter og, og måske har forpligtet sig til nogle længerevarende kontrakter, men, men der er der så ikke nogen faldskærm, som, som hjælper os. Hvor meget, hvor meget regner du med, og hvor mange spillere regner du med, må sige farvel til, enten af den årsag, at de ikke passer ind i det koncept, mm. som I nu er ved at udarbejde, eller at, at de vil noget andet og noget større? Jamen sådan helt konkret lige i PT, så har vi øh, vi har 19 spillere, som, som er på aftale også næste sæson. Vi har nogle legespillere, som, som, som alt andet lige skal tilbage til de klubber, de kommer til. Så må vi se, hvad der skal ske efterfølgende. Og så har vi tre spillere, der har kontraktudløb, øh, som det ser ud lige nu øh, forlader os. Øh, men, men, men igen, det er, det er så nyt, i, at, at der kan, godt, der kan godt være, at der er en enkelt af dem, der måske ender med at, at lave en kontrakt hos os efterfølgende, men, men i hvert fald lige nu, så er, så er det seks spillere ud af, ud af mængden, der, der, der forsvinder ud. Og hvor anderledes er din opgave blevet af, at, at det netop er første division og ikke Superliga? Det vil ikke de samme? Ja, det vil ikke nødvendigvis, nej, nej, nej, lad mig starte et andet mm. sted, fordi du sagde også før det her med, at hvis spillere, de, øh, hvis ikke de er dedikeret til projektet, så er det mm. heller ikke dem, I skal have med videre, mm. samtidig sagde du også, men hvis de har en kontrakt, så har de jo en kontrakt, mm. altså der må jo være et dilemma, fordi der må jo være spillere, der står med en kontrakt, som har smagt Superliga-livet og også beviser sig i Superligaen, som ikke synes, det er attraktivt at spille første division med hosen. så hvad gør du der? Ja, der, der, der gælder det jo om for os i dagligdagen og, og prøve at motivere dem og, og, og vise, at det miljø øh, og det setup, vi kører, at det, at det bliver attraktivt. Øh, og så tror jeg jo et eller andet sted, jamen, så, så bliver der selvfølgelig nogen, som, som også kommer med på vognen, stille og roligt. Og jeg fornemmer ikke, at der er nogen, der totalt melder sig ud her. det slet ikke noget med det, fordi der er faktisk nogle super gode og dedikerede drenge der. Men, men ja, der er nogen, der selvfølgelig har fået smagt og, og, og, og har større ambitioner. Øh, og Rossens er jo også en klub, der. der ligesom stort set alle andre klubber lever af, skal, skal, skal handle spillere engang imellem. Mm. Så det, det skal vi også. Det er også en del af vores strategi. Mm. Æ, og jeg skal også ud og have, have solgt en spiller i løbet af, af det her efterår, eller to måske. Så, så, På grund af budgettet? Ja, det siger vores budget, ja. at vi skal vi sælge skal spillere. Æ, og der mangler vi da, vi mangler da også at vise, at vi, vi får solgt en spiller nu her. Så, så, så det er ikke sådan, at jeg siger, at der ikke er noget, der er til salg. Men, men, men heldigvis så har vi også langt hovedparten af vores spillere på nogle lidt længerevarende aftale, så, så vi kan være med til at styre gamet. Men jeg går ud fra, at den, den gule far skal tilbage i, i Superligaen, og helt så hurtigt som muligt, mm, altså, mm. også på grund af det der med falskgangspengene, vi talte om før. Uh, men det er jo ikke blevet nemmere at rykke op fra, fra første division. Altså, det Nej. viser jo også, Esbjerg kom ikke op igen, Viborg har været nede i mm -hmm. af de fire sæsoner. Ja. Ja. Uh, Konkurrencen er stået. Hvem ser du som jeres værste konkurrenter i første division til en oprykning? Jeg går ud fra det oprykning. Ja, ja, ja. Det 100 det gør vi. Og, øh, og vi, vi ser jo, der er jo nogle klubber, som, som også giver op i øjeblikket. Altså HB Køge. Øh, Der sker nogle spændende ting øh, på på trænerledersiden Der sker nogle opgraderinger nogle på det sportsliv. Øh, Helsing Nør markerer sig godt i øjeblikket. Og så er det jo klart at Lyngby øh, ved vi jo altid kommer med noget, noget godt. Øh, de lever jo også øh, godt af, at de har et, et, et rigtig godt op. Øh, selvom de også måske skal ud og... Og, og, og sælge et par spillere, tror jeg på. Øh, og, ja, og, så, og så vil Esbjerg selvfølgelig også være en konkurrent til os. Øh, men det er sådan, måske lige umiddelbart, sådan, inden sæsonen går i gang, at det er, det er nogle af de klubber, som jeg ser som de, de helt store konkurrenter. Så, så vi ved godt, det her det bliver, det bliver ikke nogen walk-over. Vi kommer ned og skal, skal lave et hårdt arbejde. Øh, den denne sæson, som, der, som første division lige er gået ud af, jamen, der har der været to klubber, som har kørt helt fantastisk, og stort set ikke har har sat point til i, i rigtig, rigtig mange kampe. Det forventer jeg slet ikke, at det, det kommer til at se ud på samme måde. Det kan, kan nemt blive en Et meget, meget tæt hundeslagsmål helt hen til, til, til slutningen, hvor vi skal ind i, i, i, en, i en top 6-spil, som vi der forhåbentlig bliver en del af. Øh, Patrick Jensen har skrevet, og det du kommer så lige tilbage i den her spillerkontekst. Øh, uh, han skriver, hvem uh, tror du bliver AC Horsens næste salg? Du skal jo blandt andet skyde en varm Luca Pribe nu. Ja, jamen det er jo klart, en, en offensiv spiller, der, der laver mål i Superligaen, jamen han vil selvfølgelig være attraktiv. Og, og, og Luca er der en af vores, er en af vores profiler, og en af de spillere, som som jeg også forventer, der vil være lidt efterspørgsel på. Er han din største salsvar lige Måske ja. Jeg synes også, vi har andre unge spillere, som gør det godt. Vi har en, vi har en, en højere bark en Jacob Bus, der har været fantastisk her på det sidste. Vi har en, en målmand, der har haft et fantastisk år, Mataj. Vi har... En, en ung, lidt uslæbent diamant endnu, tror vi på, kan blive det rigtige sal James Gomes, äh, gambianer og Han er slet ikke klar endnu til at skal sælges, men, øh, men, men det har vi da lidt en forhåbning om, at det bliver vores, måske vores næste storsal i AC Horsen. Han, øh, han har virkelig et, et højt niveau endnu, men han har meget at lære, og han har kun spillet vel knap 10 kampe endnu på, på Superlingerniveau. Men der vil vel også være spiller, du ikke har råd til at holde på? Ja det, det, det kan der være, ja, det kan der være, men, men, men igen, vi, vi vil ikke bare forære vores, vores gode spillere væk, og det, det ved de godt, og det har vi både med, med spillerne om, og vi har med deres rådgiver, som jo vi også er i en løbende dialog med, kan man sige, omkring, at, at hvis der kommer noget, der er attraktivt, så, så er vi heller ikke en klub, der, der kommer til at stille os i vejen for det. Og, og og Luca vil, vil der være en af dem, som vi kommer til at skal, skal have en tæt dialog med hen over sommeren. Hvor stor interesse har der været for ham ø, allerede nu? Jamen, der har været interesse, og der har også været ø, konkret interesse for en udenlandsklub. Men, altså byder også? Ja, det har der, men det var, det var inden vi gik ind i, hvad skal man sige, at vi afsluttede vores sæson, hvor vi var rykket ned. Så det var, det var et klart nej tak, ø, fordi vi ønskede ikke på derværende tidspunkt at svække vores mulighed for at blive i Superligaen. Mm. Oh. Ja. Men du har, brug for, du har brug for noget ryggrad, både på banen og i omklædningsrummet. Ja. Uh, nu tænker jeg på sådan en som Haldo Hansen, som jo mm. har været mm. et uh, solidt omdrejningspunkt, uh, går jeg ud fra, også i omklædningsrummet. Uh, hvad er hans situation? Øh, det er rigtigt. Haldo har et halvt år tilbage, og han har om nogen jo været en, uh, et omdrejningspunkt på, ja. på, på det her Horsenshold. Og den, den i den mission, man har været igennem med at, at overleve. Han betyder meget på, på banen som foregangsmand, en, en, en, en hårdt arbejdende færing. Jeg vil så sige, at i forhold til til og til ham, jamen, der, har vi, der har vi nok også sådan den holdning, at hvis, hvis han skal nå videre i, i en alder af 8-29 år, jamen, så, er det, så er det snart. Og det synes vi faktisk, at han fortjener, at gøre, hvis, der, hvis der kommer noget, der også for ham er attraktivt. Og så snakker vi formentlig en udenlandsklub. Det, det, det er i hvert fald det, jeg lader mig fortælle fra ham selv af. Det er det, han har lyst til at prøve af. Øh, og der tror jeg på, at vi kommer til at, at bøje os og, og, og, og sælge ham. Nu er han jo en udenlandsklub, jo. Han ja, er en udenlandsklub, <laughs> det er jeg ja. Men han uh, har måske været så mange år i Danmark, at, uh, at han, han ser sig selv som, ja. som dansk. Men, men jeg ja. men, men, ja, er da meget enig med dig. Vi skal, vi skal jo kigge ind i det her omklædningsrum og, og derfor gælder det også om hele tiden at have nogle af... Er de næste klar til at være kulturbærere og dem, der, der sætter dagsordenen på træningsbanen, og dem, der, der lægger linjen i omklædningsrummet? Og, og der, der har vi da nogle stykker, der, der er på vej til at kan tage over, men, men det skal vi være bevidste om, også at få ledere ind på den front. Og nu, vi, nu nærmer vi selvfølgelig afslutningen, men nu vi lige snakker og spiller, der har haft en vis betydning for Horsens så og Finn Bogersen op i mm. mit hoved. For det har jo faktisk også været en historie i den ja. her sæson, selvom ja. det føltes som lang tid siden. Mm. Hvad pokker var det egentlig, der skete med ham? <laughs> ja. Eller i den sag? Øh, ja, ja. Det, var så, det var jo så min, min gamle klub, <laughs> ja. han rykkede til. Nej, men der sker jo det, at, at, at kæresten jo ikke fik helt så meget spilletid i AC Horsens, øh, og da vi skifter træner øh, henover vinteren, der, der var det jo sådan, at, at, at Jens Berthold måske ikke lige umiddelbart heller ikke så ham som, som, som en af dem, der skulle være med til at, at bære det her projekt videre, og det havde vi egentlig i en, en god dialog med, med, med kæreterne omkring, og vi bliver, vi bliver så enige om, at øh, på et tidspunkt, der, at, at vi ophæver kontrakten, øh, fordi at hans argumenter var, han gerne tilbage til Island. Og det, det kan jeg jo også se efterfølgende Det er jo også det, der har, der, har, der har været. At han så lige skulle have et mellemstop i, i Esbjerg, det var så ikke lige en del af den, af den aftale, vi troede, vi havde med ham i hvert fald. Men, men, men det er jo så en game, at vi havde ophævet en aftale, vi havde hantede af med ham, som det jo hedder, og, og så var han jo i princippet var han jo fri til at kunne gøre, hvad han ville. Vi troede, at det var direkte til Island, men at han så lige Men hvad skulle... tænker man alligevel der? Fordi jeg går også ud fra, at I giver hinanden lidt, I tager lidt lidt, og I jo prøver at holde en god tone osv. Kan man undgå at sidde tilbage og føle sig ja, snydt eller født bag lyset i en eller anden grad, når man står i de her situationer? nej, jeg ved godt, det er professionel fodbold, men, men, men lige nu, så bliver man nok lige lidt skuffet, fordi det var jo egentlig sådan, øh, ja, lige før jeg siger, at man, man lukkede døren og havde skrevet under på kontrakten, <laughs> og så gik der en, en dag, jamen, så havde han sejren med en ny klub. Men, men, ja. De sad og tudder inde på tæppet, og så det øh, de er virkelig nogle her øh, andre planer. Nej, jeg, har snakket, jeg har snakket rigtig fint med kæreterne efterfølgende, og der er ikke noget der, men, men, øh, men lige nu, øh, og det sagde også til ham, der var selvfølgelig skuffet over det, for, fordi det var, ikke, det var ikke som sådan, det der var en del af, af den aftale, vi lavede med ham. Øh, jeg havde I opløst kontakten, hvis han havde kommet og sagt, at jeg vil gerne til Esbjerg. Eller havde I så stået i Det sjove var faktisk, at Esbjerg havde jo egentlig spurgt lidt på ham på et tidspunkt, hvor vi sådan, øh, sagde, at du, du må gerne prøve at snakke med dem. Okay. Øh, men var han sådan sagde, at jeg vil tilbage til Island. Og så, så tror jeg, der skete nogle ting med en Islands træner i Esbjerg og Kertan, der fik snakket lidt sammen bag om. Så ja, ja, ja. det er jo det er fodbolden. Godt og men det var en besynderlig øh, udvikling ja, ja, ja, set ud fra. Det er nogle overskrifter, kan man sige. <laughs> det har ja, er faktisk gjort ja, meget ja, godt, ja, ja, det ja. meget øhm, godt. Vi skal til at runde af, men vi mangler jo dine svipser. Vi mangler dine svipser, ja. ja. Kan jeg vide, hvad det er? Ja. Prøv, hvis du spørger nogle har fan... du mange? <laughs> jeg har også mange, ja. Nej, hvis du spørger fansen i Esbjerg, så vil jeg nok sige, at dem må der være mange af. Men, øh, men, ja, jeg kan også nævne to, men jeg vil sige, at hvis man kigger lidt, lidt internt, så vil jeg jo sige, en spiller, som, som faktisk er fra Esbjerg, som hedder Philip Billing, øh, som jo var ungdomsspiller, akademispiller i Esbjerg, som vi ikke formåede at få lavet en aftale med, før at han uh. røg til Huddersfield. Hmm. Det vil jeg jo sige, det er jo det, det er en svipser. Det må jo ikke ske, at en spiller på 16 år kan rykke og så fire-fem år efter, så spiller han faktisk Premier League. Hvordan kunne det egentlig ske? Altså, når du øh, jamen, det er, det, hvis jeg sådan sidder nu og, og tænker efter, jamen, så må jeg jo erkende, at, at, at, at, at, at Billing kommer jo lidt sent. Er jo en lille, ikke på et tidspunkt 1,94 og fylder ikke så meget, men, men han sådan begynder at blive, jeg tror, førsteårshus 17, jamen der vokser han jo, og han bliver jo lige pludselig fantastisk dygtig så kommer der et par rådgiver ind omkring, og han kommer på en prøvetræning, og der må vi bare sige, at, at der var vi kommet på bagkant æh, Jesper på det var tidspunkt, og, og så var det jo betydeligt mere interessant at spille i England, end det var i Esbjerg. Og så valgte han så at lave en, en aftale der. Æh, men heldigvis, kan man jo så sige, med, med Jesper briller så, så endte det jo trods alt med, at vi fik, vi fik lavet et, et, et, et, et lille sal til sidst øh, med, med den... Øh, en, en videre salgs, øh, på, og den, øh, den endte jo som med, i hvert fald for Esbjerg, at blive forholdsvis attraktivt attraktiv, da han øh, ja. blev solgt for, for mange penge til Bornemors. Mm. Så, så selv et lille procentsats, det kan også blive til mange penge der. Mm. Så en svipser, der alligevel endte med ikke at være så stor en svipser, så den kurvede. Det, det Nej, men, men alligevel, så må vi kigge ind og sige, at det er, det, det, er det er ikke godt nok på Vestjysk, at, at vi har en spiller, der, der var så dygtig, og så formåede vi alligevel ikke at, at få lavet en aftale med ham. Det har du også prøvet, har du ikke? Okay, jo. <laughs> altså, sådan er det jo. Yeah. Altså, kan det sammenlignes kan... med Bender-situationen, eller, ja. eller er ja, det noget jeg andet? Jeg vil da sige, at Per Emil Højbjerg har spillet ungdomsfodbold mm. i KV, ja. inden ja. han ja. videre til en anden klub. Ja. Altså, ja. Sådan, sådan er der ja. så mange. Ja. Altså, ja. Øh, hvis du kigger ned igennem dem, der har spillet øh, drengefodbold og juniorfodbold, eller øh, hvad det nu hedder, øh, i de forskellige klubber, så er der jo nogle, hvad skal vi sige, situationer, hvor man siger, hold da op, det havde man ikke lige set komme. Og det er da klart, det er noget, der hver gang giver stof til eftertanke, at man håber, at det kommer ikke til at gentage sig. Det gør da nok alligevel lidt. Det gør da nok, ja. <laughs> men det sviger lidt, når man sætter det. Det lidt, lidt ja. Ja. Ja. Ja. ja. Det forstår jeg godt. Niels Erik går, du skal have tak, fordi du tog dig tid til at komme her i studiet. Jeg ved godt, at I ikke kan bruge de sidste kampe til særlig meget, men held og lykke alligevel med det projekt, I har der, og I skal videre ud af. Tusind tak. blev præsenteret af Discovery Plus.